Baik Ustaz, malam ini kita akan mengkaji uh, di poin keberapa, 96, 96, 96 ya. ya, rekan kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Wabihi Nasta'inu ala umri dunya wa'ad-din, Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajuma'in.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 يصلح لكم ما مالكم ويغفر لكم ذنوبكم وميتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استحق الحديث كذاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة برعة وكل برعة ضلالة وكل ضلة في النار إخواني وأخواتي في الدين رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian dalam penjelasan makna ia kana budu'a ia kana sta'in di mana kita masuk ke poin yang ke-96. Dalam poin ini Syekh Abdul Rahman Basrah Rahimullah menyebutkan ubudiyyatullah la tastaqimu ma wa rasulih. Fi al-ikhlal bi awamirihi wa al-intihai 'an zawajirihi wa tadyi'i hududihi wa darb sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam bi 'arad al-ha'id. Dan kerana Allah hamala ibadahul amanah Fima kalafam bihi Mena iqamati syarai dini Wa ijabi nusratihi Wa hamli rakyatih Fam layakum bidhalika khairu qiyamin Walam ajaklu gaya tehdimami Ihadh lejhulu anhu malun Walawalad Fakat khana Allah wa Rasulah Pada poin ini bahawa seorang yang menatakan diri Sebagai muslim dan menatakan Iyakan a'budu, Iyakan astahin Bahawa ibadah dia tidak akan Pernah lurus Apabila masih terdapat pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya, pengkhianatan itu dalam bentuk mengabaikan terhadap perintah-perintah Allah dan tidak berhenti daripada semua larangan-larangan Allah dan kemudian menyanyiakan ketentuan-ketentuan Allah subhanahu taala dalam batas-batas hukum yang telah ditetapkan. dan meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengabaikannya. Dan itulah bentuk daripada satu pengkhianatan. Bagi seorang yang menunjukkan ibadahnya belum baris. Karena setiap hamba itu dibebankan kepadanya oleh Allah. Sebuah amanat. Yang harus ditunaikan berupa penegakan syariat Allah. Syariat agama Allah. Dan wajib untuk membela agama Allah. Dan mengangkat bendera kebenaran Islam. Maka siapa yang tidak menjalankan itu dengan sebenar-benarnya. Dan tidak menjadikan itu sebagai tujuan hidupnya dan seluruh perhatiannya. Karena dia disibukkan oleh harta atau disibukkan oleh anak atau disibukkan oleh yang lainnya. Maka sungguh orang seperti itu telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu Allah SWT menyebutkan. Dalam surat Al-Anfal ayat yang ke 27. Aduh bilaim nashratan rajim. Ya yuhalladina amanu, la tahu nu Allah wa wa tahu amanatikum wa antum ta'lamun. Ta Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah, kepada Rasulullah. Berarti kalian akan berkhianat kepada amanat yang ada pada pundak kalian Sementara kalian mengetahui Sesekali yang amanat Yang diembankan kepada kita adalah Bentuknya Kita menjalankan syariat Allah Apabila kemudian amanat ini Yang telah disampaikan kepada langit Bumi, gunung Yang semuanya menolak Kerana beratnya Tapi memang kemudian dimau diemban oleh manusia jika manusia itu tidak mampu menjalankan secara benar Terhadap amanat risalah Allah ini Maka dia pasti mempunyai dua sifat Dia berbuat zalim Atau kemudian dasarnya atas dasar kebodohan Apabila kita mengetahui Makna amanat ini secara benar Dengan ilmu yang benar Dan diamalkan secara konsekuen Maka kita akan mampu untuk menjalankan amanat itu secara bagus Atas pertolongan Allah Subhanahu SWT Karena itu Orang yang tidak menjalankan ketentuan Allah Ketentuan Rasulullah Adalah disebut sebagai pengkhianat Betapa ruginya Kalau kemudian kita Mendapat suatu predikat sebagai pengkhianat Pengkhianat Yang karena lengah terhadap ketentuan Allah dan Rasulullah Itu akan dapat Diperoleh seseorang di dunia Apalagi di akhirat kelak Tahun jawabnya begitu besar Kerananya Al-Quran menyebutkan peringatan tentang betapa bahayanya khianat ini. Dan khianat tentunya lawan daripada amanat. Tadi saya sebutkan, jika seseorang tidak menjalankan ketentuan Allah dan Rasulnya secara benar, maka dia berarti telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Itu di dalam semua hal. Baik di dalam masalah akidah, atau di dalam masalah ibadah, atau di dalam masalah akhlak. Atau dalam masalah-masalah yang lainnya, karena sesungguhnya hidup ini hanya sekali. Kalau tidak ditunaikan secara benar, berarti kita telah berkhianat kepada Allah SWT. Karena dalam ayat Al-Quran ada sekitar 16 ayat tentang masalah khianat ini. Di antaranya pada saat Anisa ayat terus terjual katakan Allah la yhibbu man kana khawanan athiimah Allah tidak menyukai orang yang Pengkhianat dan pembuat dosa. Begitu pula ketika kemudian Allah menyebutkan tentang dua manusia wanita yang hidup bersama dua nabi. Tetapi mereka tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri yang salehah, Sehingga mengikuti kehendak awal nafsunya, mengikuti kehendak- kehendak syaitan dan tidak mentaati suaminya. Allah sebutkan tentang dua wanita itu di dalam surat At-Tahrim ayat 10. "Darab Allahu masalalladheena kafaruu ra'atan nuhin wa imra'atal lut. Kanat tahta 'abdaini min 'ibadina salihin fa khanatahuma. Fa lam min Allahi shay'a wa khulal khulannar wal-dakhilin." Allah telah memberikan permisalan tentang orang-orang kafir atau kepada orang-orang kafir yang mereka itu diantaranya adalah istri Nuh dan istri Fir'aun eh istri Lut jadi istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut dan kedua wanita ini berada dalam lingkungan, lindungan dua Nabi hamba Allah yang salah ini tetapi apa yang terjadi kata Allah Tahta min mereka berada dalam bingkungan dan tanggungan dua hamba dari hamba-hamba kami yang saleh kata Allah tetapi kedua istri itu telah berkhianat kepada keduanya tetapi dua suaminya itu tidak mampu untuk membela kedua istrinya itu karena pengkhianatan mereka kepada Allah makanya mereka ditetapkan oleh Allah Eh, kedua wanita itu masuklah kalian ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Kedua nabi yang kita kenal sebagai nabi Nuh dan nabi Lot adalah orang-orang yang disucikan oleh Allah. Yang tetapi meskipun begitu mereka tidak mampu membela istri-istri mereka yang telah percayaan itu. Bagaimana dengan kita? Kita hamba Allah yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan aib, penuh dengan kelemahan-kelemahan yang luar biasa. Apakah kita mampu untuk melakukan sesuatu, melebihi porsi yang ditetapkan tentang Nabi Nuh dan Nabi Lut AS? Namun bedanya, kalau kemudian dua wanita ini disebutkan mereka adalah orang-orang yang telah ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak taat kepada suaminya. Karenanya mereka dikecam oleh Allah sebagai kedua pengkhianat. Dan kita tentunya baik sebagai istri, ataupun sebagai suami, ataupun sebagai anak, atau sebagai hamba Allah yang hidup di dunia ini. Kalau kita tidak menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, tidak mengikuti sunnah Rasulullah dalam hidup ini, maka berarti kita telah berkhianat. Betapa ruginya kalau kemudian kita mencapai tingkatan seperti itu. Karena Allah Swt mengatakan Inna Allah la yahribul khainin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berkhianat itu. Makanya sifat khianat itu tidak ada pada diri orang mukmin. Sifat khianat itu ada pada dirinya orang munafik dan orang-orang kafir pada umumnya. Karena nya pengkhianatan itu akan kita temukan dari mereka yang melanggar Allah dan Rasulnya itu. Di antaranya orang munafik itu adalah wa'ida tu min khana kalau diamanati dia khianat diamanati harta dia khianat diamanati jabatan dia khianat diamanati mendidik anak dia khianat diamanati berbagai macam tanggung jawab dia khianat dan itu pertanda bahwa orang itu kehaus hatinya dia tidak tahu lagi apa itu arti amanah dan anda akan menemukan betapa sulitnya sekarang ini mencapai Orang yang mem memampu mengemban amanah secara benar. Jadi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang para pemimpin yang jika mereka mengambil pejabat-pejabat, petugas-petugas yang kemudian tidak sesuai dengan ketentuan syariat atau ketentuan yang objektif terhadap kemampuan mereka disebabkan karena kedekatan. Karena sogokan Karena berbagai hal yang kemudian menjadi cenderung Meninggalkan yang lebih utama untuk mendapatkan yang utama Atau bahkan yang yang lemah dan kemudian kurang itu Maka itu telah berarti dia berkhianat kepada Allah Rasulullah SAW mengatakan Man walia min amri muslimina syai'a Fa walla rajulan fa wa yajidu manhu aslah li'l-muslimina minhu faqad qad Allah wa rasulah bahawa siapa yang kemudian mengemban tanggung jawab pemimpin, memimpin kaum muslimin dalam satu jabatan tertentu Kemudian dia mengangkat seseorang untuk menduduki jabatan di tempat itu Padahal dia menemukan orang lain yang lebih pantas Orang lain yang lebih cocok, orang yang lain lebih mampu bagi kaum muslimin Maka orang atau pemimpin seperti itu, dia telah berkhianat kepada Allah SWT Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan "Man walia min amri muslimina syai'an fa la rajulan limawaddatin aw qarabatin bainahuma faqad khana Allah wa Rasuluhu wal muslimin." Beliau katakan bahwa apabila ada seorang pemimpin dari kaum muslimin yang mengemban amanat kepemimpinan, kemudian dia menugaskan seseorang untuk menduduki suatu jabatan disebabkan karena kedekatan Sebabkan karena kecintaan. Atau hubungan antara satu sama lain dengan antara mereka itu. Kalau itu kemudian terjadi sementara dia masih menemukan orang lain yang lebih mampu men menjalankan tugas itu. Maka orang tersebut telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu Fikm. Baik, kerekan dakta. Malam ini kita bicara tentang satu amanah yang diberikan Allah kepada kita. Dan tentu saja semua yang kita miliki adalah amanah yang dibebankan. Oleh Allah pada kita harus kita jalani dengan baik sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Baik masih dari Giri Agus Salim 77 Bekasi Dakta 107 FM berpikir positif bertindak arif Rekan dakta masih bersama saya pemandu acara Anwar Ansari Mahdum Juga ditemani rekan firman hakim Terus menemani anda lewat kajian malam akidah tauhid bersama Ustaz Farid Tukbah Baik, set kita kembali ke kajian yang tadi tertunda. Silakan. Ya, Bapak kasihkan eh perlu diketahui bahawa apa yang tadi saya sebutkan sifat orang mukmin dia jauh dari khianat. Pengkhianatan kepada Allah, pengkhianatan kepada kedua orang tua, pengkhianatan kepada istri, pengkhianat kepada suami, pengkhianatan kepada berbagai macam mereka yang punya hak. Ada diri kita dalam bentuk melanggar Allah SWT, melanggar Rasulullah SAW dalam ketentuan sunnahnya. Karena itu kalau kemudian itu terjadi, maka jalan yang terbaik bagi kita adalah bertobat kepada Allah. Kembali kepada Allah untuk kemudian memperbaiki diri. Agar kemudian kita menjadi manusia yang dapat menjalankan tugas amanah secara benar. Karena kita tidak tahu kapan umur kita akan datang untuk menyenguk kita. Makanya Allah SWT mengingatkan kepada kita hal-hal yang paling banyak melalaikan daripada Allah SWT Dalam surah an nafiq pun Allah katakan Ya'yu wa lajina amanu La'atul hikum ambalukum wa la'uladukum la an dikirillah Wa mayaf'al darika fa'ula'ikahumul khasirun Wahai orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan karena harta dan anak kalian Untuk mengingat Allah Maka siapa yang melakukan itu maka dialah orang yang rugi. Makanya ayat yang tadi saya bacakan dalam surat Al-Anfal itu langsung setelah Allah menyebutkan jangan kalian berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya, kalian berkhianat kepada amanat yang Allah berikan kepada kalian." Maka Allah katakan, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah." Ketahuilah bahwa hartamu dan anakmu adalah ujian. Kalau sampai harta dan anakmu itu memalingkan kamu dari Allah, Maka sungguh kamu telah berkhianat kepada Allah Kalau kemudian hartamu dan anakmu itu Tidak kemudian diarahkan ke arah Allah Maka berarti kita telah melalaikan amanat itu Berarti kita telah berkhianat kepada Allah SWT. Dan sungguh Allah mempunyai pahala yang besar Karena di dalam apa yang terjadi dalam rumah tangga umpamanya bahawa kemudian dalam hayat Nabi Muhammad dari Asma binti Yazid satu kali dia bersama dengan para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah, SAW. di sana ada sahabat wanita ada sahabat pria. yang mereka sedang mendengarkan arahan pengajian dari Rasulullah S.A.S. Tiba-tiba Rasulullah mengungkapkan satu ungkapan yang menjadikan mereka terperanjat. Rasulullah mengatakan begini: La ala rajulann yaqoolu ma'af bi ahlil. Mungkin diantara yang ada ini. Ada orang yang kemudian mengungkapkan kepada orang lain. Apa yang terjadi hubungan dia dengan istrinya. Berakhir hasil rumah tangga. Atau ada juga seorang wanita yang kemudian memberitahukan kepada orang lain. Apa yang terjadi dengan suaminya. Maka kemudian orang-orang pun. Tertegun melihat. Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah Maka Asma Asma ini adalah seorang wanita Dari sahabat Rasulullah SAW Yang kemudian dikenal wanita yang cerdas Saking cerdasnya itu Suatu kali dia bertanya kepada Rasulullah Dengan pertanyaan yang menunjukkan memang Dia ini orang hebat Artinya Orang cerdas itu bukan hanya selalu dari orang lelaki ya. Kadang-kadang timbul dari perempuan Makanya hargailah pikiran perempuan itu kalau memang itu adalah pikiran yang yang cerdas. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, engkau diutus oleh Allah kepada kaum pria maupun wanita. Kenapa syariat yang engkau bawa ini lebih menguntungkan kaum pria daripada kaum wanita? Hmm. Padahal kami ingin mendapatkan pahala seperti kaum pria itu. Kaum pria diwajibkan untuk sholat berjamaah kami tidak. Kaum pria diwajibkan untuk mendatangi sholat jumat kami tidak. Kaum pria diwajibkan untuk mengantarkan jenazah sampai kuburan kami tidak Padahal kami ingin melaksanakan semua itu Termasuk kaum pria diperintahkan untuk jihad, jisabilah kami tidak Justru kami di rumah menjaga isi, menjaga anak, menjaga hartanya Padahal kami ingin mendapatkan pahala orang-orang yang seperti itu Makanat Rasulullah, perhatikan Wai sahabat-sahabatku Tidak pernah aku melihat pertanyaan sehebat perempuan ini Itulah Asma binti Yazid, binti Sekan yang kemudian dia katakan, way Asma sampaikan kepada wanita di belakangmu. Jika para istri itu melaksanakan tugasnya dengan benar, maka seluruh pahala yang kamu sebutkan, dia itu, yang kamu sebutkan tadi itu dia akan memperolehnya. Luar biasa betul. Jadi posisi istri ketika di rumah itu bukan berarti dia tak perlu apa-apa. Dia mempunyai peranan besar di dalam mendorong suaminya. Dalam kemudian memberikan semangat kepada suaminya. Kemudian bersabar menunggu kedatangan suaminya. Itu semua adalah merupakan perjuangan. Dan itu semua bernilai sisi Allah SWT. Nah, asma ini begitu beraninya dia. Ketika Rasulullah bertanya seperti itu. Adakah orang laki yang menceritakan tentang istrinya? Atau seorang istri yang menceritakan tentang suaminya? Maka kemudian mereka begitu tertekun. Tiba-tiba asma mengatakan. Ya demi Allah ya Rasulullah. Demi Allah ada itu ya Rasulullah. Innahunna layakulna. Sungguh kaum wanita itu mereka mengatakan itu. Artinya persaksian daripada Asma. bahwa ternyata banyak diantara wanita. Yang mereka itu suka menceritakan rahasia suaminya. Kepada orang lain. Wa innahum layaf'alun. Dan kalaupun ada orang laki pun mereka berbuat yang sama. Kata Asma. Maka Rasulullah SAW. Mengarahkan mereka. La tafa'alou falha tafa'alou. Jangan kalian berbuat seperti itu. Fa'innama darika mithlu syaitan laki ilaqiyah syaitanah. Faitariq fagasyia wa nasyandurun. Itu ibarat seorang asabani so, e, syaitan. Perlaki ketemu dengan syaitan perempuan. Kemudian mereka melakukan hubungan di depan umum. Dan itu dilihat oleh orang banyak. Na'udu bila mendalik. Makanya Rasulullah SAW menempatkan manusia yang paling buruk dari kiamat nanti adalah seorang istri ataupun seorang suami Yang kedua-duanya sudah menunjukkan keterbukaannya satu sama lain Tetapi itu kemudian diungkapkan kepada orang lain Maka itu adalah merupakan suatu pengkhianatan terhadap suami istri Karena itu pengkhianatan ini bukan hanya sebatas dalam rumah tangga Kalau di sana ada bapak pelanggaran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, Juga dalam kepemimpinan yang tadi saya sebutkan juga di dalam seluruh perilaku kita. Mungkin saja seseorang itu berkhianat. Seperti umpamanya Sufyan al-Tawri rahimahullah. Satu kali sedang beliau mengajar murid-muridnya. Tiba-tiba ada anak dari muridnya itu yang nakal matanya. Dia memperhatikan wanita yang sedang berjalan. Kemudian Sufyan al-Tawri memperhatikan mata anak itu. Bila beliau mengatakan telah membacakan ayat Al-Quran surah al Ghafir ayat 19 Ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi Allah Maha tentang perkhianatan mata dan apa yang tersembunyi dalam hati Allahu akbar berapa kali mata kita telah berkhianat kepada Allah memandang yang diharamkan berapa kali kita Menggunakan telinga kita untuk diharamkan kepada Allah Mendengarkan musik-musik Mendengarkan hal-hal yang buruk Yang itu adalah Ada terdapat pelanggaran kepada Allah Berapa banyak Mulut kita berbicara sesuatu yang Tidak benar Berapa banyak kita berbicara sesuatu yang bohong Berapa banyak mulut kita Yang kemudian mengungkapkan sesuatu yang Jorok Yang kesemua itu adalah merupakan suatu pelanggaran Dalam syariat Allah Maka Allah katakan Ya Ayuhilazina Amunutakullah Wa qulu Qawlan Sajidah Wahai orang bertakwa Berkatalah kalian dengan perkataan yang benar Perkataan yang lurus Tidak mengandung berbagai macam Bentuk penyimpangan itu Berapa banyak lisan kita Kita gunakan dalam hal yang dilarang oleh Allah Dan itu adalah merupakan pengkhianatan Ketika Aisyah anha pernah Cemburu dengan seorang Istri Nabi yang lainnya Penama Safiyah Kemudian dia mengatakan Ngapain datang dekat dari rumah orang yang pendek Karena Sofia ini memang Kenudan Yahudi Huti dan pendek orang Kemudian itu dilecehkan oleh Aisyah Ngapain datang dari rumah orang pendek Dan itu adalah ucapan yang Melanggar syariat Allah Karena melecehkan orang lain Memojokkan orang lain Maka kemudian Rasulullah mengatakan ...perhatikan apa yang kamu katakan... ...bahaya Aisyah... ...sungguh kalau kata-katamu itu... ...ditaruh di lautan... ...maka laut, air lautan yang asin itu... ...menjadi... apa? ...hilang rasa asinnya... Hmm. ...menjadi tawar... Hmm. ...kara-kara satu katamu itu... ...sehingga setelah itu... ...maka Aisyah berhenti... ...tidak lagi mengatakan... ...kepada... ...apa ini... Uh, ...maduannya... Hmm. Ya, biasa, antara madun biasa kita Membicarakan sesuatu yang sering <laughs> yeah. mojokkan Dan itu adalah kelirau ya, Harusnya sering menjaga, harusnya yeah. sering memuji Bukan sering mojokkan Nah itu terjadi Dan Rasulullah langsung meluruskannya Namun memang Itulah keadaan manusia Seringkali imannya turun Seringkali dipancing oleh orang Kemudian mengatakan kata-kata yang kemudian tidak benar. Atau mengandung ketidakbenaran. Katanya sesekalian kita bisa dengan istighfar. Dengan baca Al-Quran. Dengan menyampaikan kebenaran. Berdakwa dan sebagainya. Mudah-mudahan itu menjadi penghapus dari semua kata-kata kita yang tidak betul itu. Sesekalian. Rahimahkum Begitu pula. Tangan kita. Yang kemudian mungkin saja kita mengambil hak orang. Mungkin kita menyakiti orang dengan tangan kita itu, mungkin kita memukul istri kita dengan tangan kita itu. Padahal itu adalah sesuatu yang terlarang. Apalagi memukul muka, itu adalah terlarang. Seorang suami berani memukul muka istri itu terlarang. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Lahat dari wajah, jangan kamu membunuh, apa, memukul muka. Walatu qabbeh dan jangan pernah kamu mengatakan kepada istrimu jelek kamu." Om Ya, hitam kamu atau pendek kamu Atau ungkapan-ungkapan yang kemudian Akan menyakitkan hati Sang isi hitam ya, Itu adalah sesuatu yang terlarang Karena sesekalian Maka kita perlu untuk Menjaga keutuhan tangan kita Jangan sampai ada Tangan ini digunakan untuk menogok Atau menerima sogokan. Karena baik yang menerima sokokan Ataupun yang menogok dua-duanya di neraka Dan itu adalah merupakan pengkhianatan Dari tangan itu kita pun mempunyai kaki yang mungkin kita gunakan kaki itu ke nightclub, ke tempat-tempat maksiat, tempat-tempat perselingkuhan dan sebagainya. Dan itu adalah merupakan satu pengkhianatan kepada Allah dalam menjalankan tugas kaki itu. Makanya seluruh anggota tubuh itu mempunyai tugas yang tugasnya itulah ditetapkan oleh syariat Allah. Jika kemudian seseorang menggunakannya pada yang tidak dibenarkan oleh Allah, maka sungguh orang itu telah melanggar. Syariat Allah dan telah berkhianat kepada Allah. Jika ada seorang makan dengan tangan kiri, pada seharusnya dia gunakan dengan tangan kanan. Tangan kiri untuk sesuatu yang ya apa? Yang kotor, untuk bersihkan sesuatu yang yang tidak bagus. Tapi kemudian dia gunakan tangan kiri untuk makan, karena biasa melihat film, melihat orang-orang bule, biasa mereka makan tangan kiri atau minum tangan kiri. Dia ikuti itu. Maka sungguh dengan cara itu saja dia telah berkhianat kepada Allah. Dan rasulnya, Karena dia telah menggunakan tangannya bukan pada tempatnya. Nah begitu pula seluruh Ketentuan-ketentuan amanat Yang Allah pembankan kepada kita termasuk Kalbu ini, termasuk hati ini Sesuatu yang kemudian luar biasa Nilainya, termasuk otak kita itu Makanya jangan kemudian Kita berpikir ke arah Yang kemudian terlarang, Berpikir ke arah kemudian yang menjurus kepada penyimpangan Atau kemudian kita Mempunyai perasaan-perasaan yang buruk yang pentingnya suudan dan sebagainya dan itu semua adalah bagian daripada pengkhianatan. Cobalah kita perhatikan sabda Rasulullah dalam kaitan dengan masalah kepemimpinan khilafah. Rasulullah mengatakan kepada Quraisy, makanya para ulama menguatkan di antara kepemimpinan syarat khalifah itu adalah dari Quraisy selama mereka menegakkan agama. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, ya ma'syara Quraisy Fa inna kum ahlu hadl amri malam ta'asallah. Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya kalian adalah orang yang pantas menerima amanat kepemimpinan ini selama kalian tidak bermaksiat kepada Allah. Fa ida asyitmuhu b'atha ilaykum man yulhaqum kama yulha hadl qadib fi yadhihi, thumma lha qadibahu fa ida hu abjad yaslud. Wah kemudian Rasulullah katakan kalau kalian betul-betul menjalankan amanat kepemimpinan dan kalian tidak bermaksud kepada Allah, maka itulah sepantasnya kalian lakukan. Tetapi kalian bila bermaksud kepada Allah, Allah akan utus kepada kalian orang yang akan membengkokkan kalian sebagaimana bengkoknya apa ini besi ini. Rasulullah SAW tunjukkan besi yang dibengkokkan oleh beliau dan itu adalah merupakan satu bentuk konsekuensi ketika apa amanat kepemimpinan itu tidak dijalankan secara benar. Nah, begitu pula dalam semua tatanan kehidupan kita. Dan jangan sampai kita dilelakan dari Allah karena kesibukan dunia, karena kesibukan syahwat, karena kesibukan anak, karena kesibukan berbagai macam bentuk yang memalingkan dari Allah itu. Dan itu berarti pengkhianatan yang dilakukan oleh manusia kepada Sang Khalik dan juga Begitu pula pengkhianatan kepada manusia yang ada Mempunyai hak Yang kemudian harus dilakukan ditunaikan secara benar Sesuai dengan syariat Allah Seperti hubungan baik kita dengan orang tua kita Hubungan baik antara suami istri Hubungan baik anak kepada orang tua dan seterusnya Begitu pula orang tua kepada anaknya dan seterusnya Karenanya ketentuan-ketentuan akhlak yang diajarkan oleh Islam Telah diterangkan secara panjang lebar oleh Rasulullah Dalam tatanan Contoh-contoh uh, langsung yang beliau tunjukkan Dalam kehidupan sehari-hari Dengan demikian saya sekalian Kita perlu untuk menjaga keutuhan akidah kita Ibadah kita, akhlak kita Supaya kita menunaikan amanat syariat Allah ini secara benar Dan dapat terhindar dari pengkhianatan Yang itu telah diperingatkan oleh Allah Dalam surat Al-Anfal yang tadi saya wajarkan Supaya kita tidak menjadi orang yang berkhianat kepada Allah Dan rasul. Wallahu wa a'lam. Baik, rekan-dakta masih dari Giri Agus Salim, 77 bekasi 107 FM, berpikir positif, bertindak arif. Masih bersama saya, pemandu acara Anwar Sari Mahdum, juga rekan Firman Hakim lewat kajian malam bersama Ustaz Farid Uqbah. Dan rekan-dakta, jika anda ingin terus menyimak kajian-kajian yang disampaikan beliau lewat kajian setiap malam, ya anda bisa menyimak di uh, www.alislamu.com. Ya, jadi kalau Anda hari ini mungkin tidak punya kesempatan karena kesibukan Atau juga terputus kajiannya karena beberapa hal Anda bisa mengklik di www.alislamu.com Jadi ini adalah siaran tunda yang dilakukan oleh Al-Islam Dan semuanya ini atas kedai sama Radio Dakta dengan Yayasan Al-Islam Baik Ustadz, kita sudah uh, tersambung di beberapa layanan ya termasuk juga sms yang nampaknya sudah begitu banyak tapi mungkin sudah tersambung lewat 8816363 kita terima dulu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ina di negara kau. Silakan. Um ini teruskan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini mengenai masalah ini sekarang saya ada di saya seorang uh, Istri kedua Ya yeah. uh, Saya sudah dari Sama 1 Maret ke Maret Sekarang uh, Suami saya uh, Apa namanya Tidak setuju pernikahan ini -perni Tidak setuju Kedua orang tua mereka Dan hmm. Juga istrinya Kami memang menekat diri yang sekarang ini uh, suami saya itu ditahan sama istri sama keluarganya. Mm -hmm. Baik, pertanyaannya apa Bu? Uh, pertanyaannya apa yang harus saya lakukan? Ya. Yeah. Terima kasih Bu. Baik. Assalamualaikum. Ya, yeah. assalamualaikum. Salam. Ibu Ina, sejatinya pertanyaan memang dilantarkan di acara Samara ya, Sakinah Saktina Mawadawarohma. Karena disitulah memang ruang untuk uh, apa dulu keluarga. Hmm. Tapi saya serahkan ke Ustaz ini. <laughs> ya, malakalafikum. Memang eh, dalam hidup ini hmm. ada selalu apa kondisi. Betul. Di mana eh, setiap kaidah ada pengecualian. Iya. Ya. Dalam syariat pun seperti itu bahwa kemudian yang namanya poligami. Itu adalah sesuatu yang disyariatkan hmm. Tetapi oleh sebagian orang Itu dianggap sebagai sesuatu Apa ini beban yang sangat berat hmm. Sebagian orang bisa menerima itu Dan sebagai lagi tidak bisa Bukan tidak bisa menerima Tetapi tidak mampu menerima itu Masing-masing sesuai dengan kapasitasnya Makanya kita bilang Fattakullah Hamas Tata'atum Fattakullah kepada Allah semampu kalian dan kemudian jangan lupa untuk selalu uh, meminta kepada Allah pertolongan Karena apa yang tadi disampaikan telah terjadi Kalau belum terjadi lain lagi Ini kalau ini sudah terjadi Berarti memang harus dicarikan jalan secara baik-baik hmm. Untuk uh, penyelesaiannya Terutama dengan suami Anda Apa yang menjadi tanggung jawab suami Anda Dan kemudian bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh agar kemudian rumah tangga ini tidak menjadi perantakan dan tidak menjadi rusak dan yang penting bahwa kemudian seperti kata Allah di dalam surat An Nisa, wa intuslihu wa tattaku. Kalau kalian itu berbuat islah. Yaitu cara untuk berdamai. Cara untuk memperbaiki satu sama lain. Dan kemudian meningkatkan ketakuan kepada Allah. Dan Allah semuanya mengetahui apa yang kalian berbuat. Ya, jadi memang kalau kita lihat dalam ayat itu. Dan ayat yang sebelumnya. Itu dua syaratnya. Antusinu wa tatthahu. Yang kedua antuslihu wa tatthahu. Jadi kamu berbuat ihsan. Berbuatlah yang terbaik. Jadi selain kita Bapak ini e, memperbaiki diri Juga kita berbuat yang terbaik Kepada suami kita, kepada Mungkin mertua kita, kepada siapa yang Langsung berkaitan dengan hubungan Pernikahan itu, berbuat yang terbaik Kemudian perbaiki diri anda Ini watetahu, Bertakwa Juga dalam upaya Upaya perdamaian, upaya perbaikan dan seterusnya Ditambah juga dengan ketakwaan itu Maka dengan dua cara ini Insya Allah masalah itu akan diselesaikan Dan kalaupun kemudian Allah menyebutkan di ayat berikutnya, di ayat An-Nisa eh, 32 itu, kemudian kalau kemudian Allah tidak mentadgerkan kebersamaan lagi antara suami istri itu, maka Allah akan memberikan kecukupan bagi masing-masing pihak. Baik. Dan itu adalah jalan yang paling terakhir keluar kemasalah. Iya. Baik, ini juga ada kaitannya dengan masalah poligami ini tadi ya. Tapi kita Berikan kesempatan dulu kepada yang berhubungan, berhubungan maksudnya Menelepon kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, radionya tolong dikecilkan tadi. Iya. Assalamualaikum bapak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siapa ini? Dari Ukit Jawa lagi tu bapak. Dari kampung itu ya. Iya. Siapa? Pak Ukit kita. Pak Ukit, silakan. Ini bapak sangat menarik juga. Jadikan rahian kepada Allah dan Rasulnya bapak. Iya. Ini. Uh, ini maaf Pak Ustadz, maaf, maaf sekali saya. Kalau di sini kan suka ada uh, yang seramah-seramah gitu terus sambil apa yang menyipang dah dari aturan-aturan dengan serna. Ya, Dia seperti kalau orang sini begitu ya bercanda-canda gitu Pak Ustadz. Nah itu termasuk khianat tetangga itu Pak San. Iya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, terima kasih ya. Pak Ukit ya. ya. Silakan. Biar kalau si Pak Ukit eh, bercanda itu adalah tabiat manusia. Dan di dalam bercanda dalam Islam itu ada ketentuan dan adabnya ada sopan santunya hmm. Ketika bercanda itu melebihi porsinya sampai kecakakaan dalam satu majlis hmm. Tertawa yang terbahak-bahak dalam satu majlis Itu sudah melebihi porsi yang dibenarkan Rasulullah ketika saya kumpulkan Sekian banyak hadis tentang bagaimana Bercandanya Rasulullah hmm. Itu beliau tidak melebihi daripada Senyuman yang ada dari bibir beliau Tidak sampai cekakan seperti itu Apalagi dalam masjid salim, Bahawa kemudian orang tertawa Itu adalah sesuatu yang wajar Jika kemudian di sana ada hal yang menarik Untuk menjadi tertawa Tetapi bagaimana tertawa itu secara benar Tidak boleh melebihi porsinya Kemudian apalagi yang tidak boleh itu Mentertawakan orang lain Ketika umpamanya ada orang bertanya Pertanyaannya itu tergagap-gagap Apalagi dalam bahasa yang terpatah-patah bahawanya kemudian orang pada tertawa, tidak boleh itu. Atau kemudian uh, melihat ada seseorang yang kelihatan cacat bawanya, kemudian dia buat tertawaan, itu tidak boleh. Makanya tertawa itu kata Rasulullah Salam, wailan, wailan, wailan. Lima hadir, tiga kata, melihat hakam menuntas, celaka, celaka dan celaka. Orang yang berbicara, kemudian dia berbohong, tujuannya supaya orang banyak. Tertawa begitu Jadi kalau membuat orang tertawa Sampai kemudian dia berbohong Itu Rasulullah menyebutkan tiga kali celaka, celaka, celaka Dalam riwayat lain Itu pengertian Wailun itu adalah satu bagian tepat di neraka Berarti dia di neraka, di neraka, di neraka Jangan sampai kita berbohong Yang membuat orang tertawa Tetapi kemudian dibunggu dengan kebohongan-kebohongan Nah di dalam masyarakat ini pun Kita jaga kehormatan itu Dan Rasulullah mengatakan Jangan kalian berbupiah dalam tertawa Karena itu dapat mematikan hati Ya baik Pak Uki ya Mudah-mudahan bisa lebih jelas lagi. Dan ini ada satu pertanyaan. Beberapa hari yang lalu saya mendengar di radio, salah satu radio swasta, bukan dakta tentu saja, bahwa ada seorang ibu yang akan murtad bila kaya nyelenehnya itu berpoligami. Apakah ibu di dimaksud itu termasuk syirik atau bagaimana tadi? Ya, uh, Ibu yang mengatakan seperti ini Ada dua kemungkinan yes. Ima dia tahu eh. bahwa menolak poligami itu adalah merupakan suatu kekafiran mm. Karena itu menolak hukum Allah mm. Maka dia bisa jatuh ke dalam hukum kafir itu mm. Meskipun di dalam pelaksanaannya Untuk menetapkan dia kafir atau tidak harus ada lembaga lain yeah. Biasanya itu lewat pengadilan mm. Namun secara Umum bahawa perbuatan itu telah mengarah, mengarah kepada kekafiran hmm. bila dia tahu bahwa wali kami adalah merupakan ketentuan syariat Allah maka siapa yang menolak ketentuan itu maka kafir keluar dari Islam apabila kemudian kemungkinan yang kedua dia itu orang bodoh orang bodoh tapi hidup di hawa nafsu pokoknya saya tidak setuju ajar wali kami. kalau kemudian ada orang melakukan itu Maka saya murtad. Apabila lagi menunjukkan si fulan atau si orang yang dimaksud itu, kalau dia berbuat demikian, saya murtad. Berarti dia Islam bukan karena Allah, <laughs> karena manusia itu. Yeah. Dan itu adalah merupakan suatu bentuk kemuduhan dari Kedua. orang yang seperti itu. Baik. Naudzubillah minatalib. Ya, kita terima kembali di layanan telepon 8816363. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan, dengan siapa ibu kata? Madanah Umiaila. Umi? Lady, sekarang silakan. ha, uh, kini ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam salam warahmatullah wabarakatuh. maklumah kerana ustaz supaya kita tetap uh, menjaga wajiban kita sama Allah, hmm. tidak bersenang sama Allah tapi uh, keluarga tetap mm, mendapat prioritas ya Ustaz iya. maklumah kini uh, ustaz Assalamualaikum yeah. ya alaikum salam warahmatullah wabarakatuh. iya. memang E, Kiat menjaga hubungan dengan Allah itu berarti memang dalam bentuk kewajipan pribadi kita. Tidak ada orang pun yang tahu nak bagaimana hati kita kepada Allah. Apakah itu jujur ataukah itu kemudian ada kebohongan atau kemudian mengandung kemunafikan dan seterusnya. Hanya Allah yang tahu dan kita yang merasakan. Karena hanya e, hubungan kita kepada Allah ini harus dibangun dalam tiga hal. Ya, ya dalam, dibangun dalam tiga hal yang pertama. Tumbuhkan rasa cinta kepada Allah Bahawa Allah adalah segala galanya Di atas segala galanya Maka kita sering mengatakan Allahu Allah yang maha besar Tidak adalah lebih besar dari Allah Yang Allah lebih Kita cinta daripada lainnya Kalaupun kita mengorbankan Semua yang kita miliki Untuk Allah Kita lakukan itu Kalaupun leher ini lepas Karena untuk Allah Maka kita pun lakukan itu Nyatakan dalam diri Yang paling kita cinta adalah Allah Yang kedua Jangan berharap kecuali kepada Allah Karena harapan kepada manusia banyak mengecewakan hmm. Makanya berharaplah selalu kepada Allah Itulah adalah merupakan satu bentuk Ketergantungan manusia kepada Allah yang tinggi Kalau anda berharap sukses Mintalah kepada Allah Kalau anda berharap untuk mendapatkan jodoh yang soleh Mintalah kepada Allah Kalau anda ingin mendapatkan segala apa yang anda inginkan Mintalah kepada Allah Berharaplah kepada Allah Kemudian yang ketiga Tumbuhkan dalam diri anda rasa takut kepada Allah Jangan pernah untuk melanggar Allah, jangan pernah untuk kemudian berfikir ke arah yang memelalaikan tanggung jawab kepada Allah Itu kita bangun Nah apabila tiga hal ini kita bangun di dalam diri kita, kata para ulama kita ibarat burung mm -hmm. Badannya itulah cinta, sayap kanannya adalah harap, mm -hmm. dan kemudian sayap kirinya itu adalah rasa Allah. Harapkan. Kalau itu muncul dalam diri kita maka kita terbang ke arah Allah SWT mm -hmm. Adapun bagaimana menjaga keluarga ini Dan ini adalah merupakan kesadaran bagi kita Untuk mengetahui hak dan kewajiban Di dalam rumah tangga kita Yang paling penting dalam rumah tangga itu Adalah Allah katakan Ya ayu alladzina amanu Ku anfusaku wa ahliku Wahai orang beriman jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka Bagi keluarga yang kemudian sadar Untuk bagaimana rumah tangganya dibangun di atas pada dasar Islam dibangun di atas dasar untuk mem memacu ketakwaan kepada Allah supaya aman dari api neraka itu maka keluarga seperti ini pasti akan selalu berjalan di atas garis Allah artinya so dengan syariat Allah karenanya segala bentuk kekurangan dan sebagainya itulah watak manusia tetapi kita akan bisa melengkapi dengan kita menjalankan syariat Allah dalam rumah tangga kita. Dan itu harus merupakan satu upaya terus-menerus yang tidak ada habisnya. Sampai kita diberikan oleh Allah. Khawatir, wa Baik, ya terima kasih ya Ibu Laila Dan kita kembali di depan-depan 16363. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Siapa? Ya ini dengan Bapak Haji Bawo di... Di digundang dia baru Baik, silahkan Pak Haji Begini Pak, saya, ini Pak saya mau tanya nih uh, Saya ini uh, seorang uh, pegawai negeri ah. Nah Ini saya mau tanya, ini kan kalau di pegawai negeri Itu kan biasanya di berdasarkan pengumuman Dari sekjen itu masuk itu sekitar jam setengah delapan hmm. Nah, tapi ternyata orang-orang di kantor itu rata-rata masuk sekitar jam sembilan Oh iya yeah. Kalau misalnya kita itu mau tepat waktu jam setengah di sana itu udah sepi. Nah itu gimana saat kita punya, apakah <laughs> kita harus tepat waktu ataukah gimana itu? Iya, berapa masyarakat ya. terus kemudian ini ada pertanyaan lagi. Ini kalau misalnya ini ya di pekerjaan negeri perjalanan dinas itu mm. selalu ditulis 5 hari. Mm. Walaupun misalnya perjalanan dinas hanya 3 hari atau 10 hari, mm. itu kan ada uang lebihnya. Mm -mm. Uang lebih untuk biaya hotel, untuk penginapan, untuk ini segala macam. Nah itu gimana ustadz hukum daripada uang lebihnya itu, karena selalu dikasih tanda pagar setiap hari ya. apapun perjalanan yang kita lakukan. Iya, terus. Saya kira itu ya. Terima kasih, Narkafik. Ya, Pak Aji Bu, ini satu ketelusterangan yang luar biasa. Dan kebanyakan juga dilakukan oleh pegawai negeri penguatik dan Begitu. Makanya memang pertama kemungkinan sistemnya salah. Iya. Seperti orang perjalanan dinas Nes hmm. Dua hari, tiga hari ditulisnya lima hari <laughs> <laughs> Jadi memang sistemnya salah yeah. Sehingga orang disuruh mengikuti sistem yang salah itu Dan kalau kemudian kita melawan oh, Arus hmm. Itu akan mengalami suatu pengucilan yang luar biasa okay. Soalim lu, hmm. kemudian soal suci lu macam-macam omongan <laughs> mereka itu Tapi yang jelas Pak Haji Bawa harus berusaha semaksimal mungkin Dengan sejujurnya-jujurnya apa yang sudah dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada Dilaporkan kepada pimpinan Saya telah melaksanakan perjalanan dinas Sebenarnya cuma 3 hari Dan saya keluarkan ini, ini, ini nih. Kalau kemudian pimpinan itu memberikan kepada anda ya, Sisa yang ada itu Maka itu tanggung jawab si pimpinan itu Bukan lagi tanggung jawab Pak Aji Karena Pak Aji sudah menjalankan tugasnya dengan benar Nah kemudian apabila uh, Ketentuan dari sekjen Jam 7.30 Sementara mereka datang jam 9 Ini berarti jangan jangan saksinya catatnya jam 10 lagi kan satu <laughs> pelanggaran yang memang sudah dicontohkan di banyak tempat seperti itu yeah, yeah. dan ini adalah merupakan pengkhianatan terhadap waktu Karena mm -hmm. ya, karenanya uh, kita uh, jangan ikut-ikutan orang mm -hmm. kalaupun orang seperti itu rusak jangan kita ikut rusak makanya Rasul mengatakan badalul islamu ghariban wasa'udu ghariba fatuba lilgharaba jadi islam itu awalnya dianggap asing kembali kepada asing makanya orang yang menjalankan islam secara benar dia akan menjaga ketentuan waktu hmm. Dia akan menjaga amanat Dia menjaga segala macam bentuk apa ini Tugas dan tanggung jawabnya secara benar Itu pasti oleh orang sekitarnya Dianggap asing Dan itulah kenyataan yang sedang kita alami sekarang ini yeah. Makanya paling kita bisa ingatkan Fattakullah mustatatum Fattakullah kepada Allah semampu anda Untuk bisa berbuat yang terbaik Dan kemudian pastakan urusan anda kepada Allah Warahmatullahi wabarakatuh Baik, ini satu pertanyaan tentang mazhab dan, ya saya mau tanya apakah hukumnya orang yang tidak bermajhab sedangkan saya sendiri tidak bermajhab. Iya, nah, ini gimana tadi? Jadi pembicaraan masalah mazhab ini pembicaraan klasik hmm. yang itu muncul pada abad kelima, keenam, ketujuh dan terutama masa-masa kejumutan, hmm. di mana pada masa itu begitu kejumutan masyarakat terhadap mazhab ini. Sepertinya orang yang tidak bermadhab itu haram mm -mm. Dan orang yang bermadhab itulah yang benar Pertanyaannya madhab yang mana mm -mm. Sementara setiap madhab mengandung kebenaran Mengandung kesalahan mm -mm. Kok bisa kemudian orang bermadhab dianggap benar Yang tidak bermadhab dianggap salah Nah karena itu kalau kita lihat Dari para Pendiri madhab itu sendiri. Yeah. Imam apanya, Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafiq, Imam Ahmad. Mereka semuanya berkata. Jangan kalian ambil pendapatku atau madhabku. Kecuali kalian tahu dari mana saya ambil. Dan bagaimana kekuatan dalil yang saya gunakan. Berarti itu dasarnya itibak. Yeah. Bukan pada dasar. Taklid. Sementara yang muncul sekarang ini, bermazhab itu dasarnya kepada taklid. Dan itu adalah merupakan suatu pergeseran yang didasarkan banyak karena kebodohan. Karena itu, para pendiri mazhab itu sendiri mengatakan, di antara Imam syafi'i di mana kita bangsa Indonesia ini masyarakatnya mayoritas bermazhab Imam Shafi'i. Di mana Imam syafi'i mengatakan, Ida rai tahdisan sahiha. Yuhalifur rai. Kalau kamu melihat hadis yang sahih, dan kemudian itu berlawanan dengan pendapatku, firmi bihi ardalhaik. Maka puanglah pendapatku itu jauh-jauh. Jadi kemudian beliau ber katakan, faidah sah Hadis itu, fahuah madhhabi. Kalau Hadis itu sahih, maka dialah madhab kau. Jadi kalau anda ingin bermadhab, maka ambillah madhab yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu pasti jaminan kebenarannya dan itu kembali kepada ilmu yang benar yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya kepada kita dan itulah mereka yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai orang yang akan selamat dalam firqah najiyah, yang Rasul mengatakan home Ma anak ayah lemba sahabi mereka berbeza dengan sunnahku dan sunnah sahabat sahabatku. Nah kalau kita menemukan itu maka sungguh kita berada pada mata yang benar. Baik, ya kita kembali ke telepon di 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa hmm. di mana? Di ibu Ida di kafe abang. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Kata ibu Ida. Ini urat masalah Keuangan ya amanat keuangan dari suami. Nah, Nih di sekolahan hmm. anak saya kan sedang ada pembangunan masjid, hmm. terus saya minta izin sama suami untuk tiap bulannya beri infak untuk pembangunan masjid. Hmm. Tapi suami saya mengizinkan, um, cuman menurut saya jumlahnya kecil gitu, kurang kurang lah gitu. Kurang terkejut <laughs> ya? Ya, tapi uh, saya mau usil <laughs> mas suami. Mungkin dia masalah keuangan agak ketat gitu ya. Mm. Jadi saya diam-diam tanpa sepengetahuan suami saya uh, jumlahnya saya tambah pakai uang belanja gitu. Mm. Uh, uh, terus yang uh, kedua masalah ini di rumah kan ada seorang pembantu gitu dia sering pulang kampung cucu saya bilang gini kalau dia sering pulang kampung ya, jadi setiap dia pulang kampung dipotong aja gajinya jadi buat biar apa buat pelajaran jangan dan sering-sering pulang lah gitu hmm. saya nggak tegang sering nggak menjalankan nama netro mi saya itu yeah. oh, kan gaji membantu seberapa sih masih potong untuk uh, makan cari hari anaknya aja kurang gitu yeah. uh. Bagaimana tu Ustadzah ya, termasuk istri yang mengkhianati suami atau tidak Ustadzah? Ya, ya, baik Waalaikumsalam Ini persoalannya suami ketat terhadap matahari ya. apa pelit? Suka matang-matang <laughs> ya, baik Untuk yang pertama menyangkut masalah keuangan Yang di sana ada pengetatan Di antaranya adalah Ibu telah menyampaikan kepada suami untuk membantu bangunan masjid Dan itu adalah sesuatu yang uh, perlu diapresiasi. Langkah ibu itu benar, mendorong suami untuk apa ini e, mengeluarkan sedekah. Ini jalan Allah SWT. Selain yang wajib, yang wajib tentu adalah e, zakat dan infak atau kewajiban suami adalah menafkahi harta anak dan istrinya. Nah, apabila kemudian e, ibu telah melaksanakan tugasnya, Ternyata sang suami ngasihnya uang kecil yang bagaimana? Apakah boleh kita ngambil dari uang apa, e, belanja? Itu tidak boleh Ibu. Karena amanat yang diberikan oleh suami adalah untuk belanja-belanja dan untuk sedekah adalah sedekah. Hanya kemudian yang perlu Ibu tumbuhkan bagaimana kesadaran suami itu menjadi e, lebih di dalam berinfark atau bersedekah itu. Sebab apa yang ibu rasakan itu kecil Tetapi tidak berarti kita Mengambil dari sesuatu yang lainnya yang sudah ditetapkan. Jadi paling enak ibu Kemudian dari hasil belanja itu Apabila lebih Ibu memufakat saja sama suami Kalau ada lebih saya infakan ya Buat amal kita di akhirat hmm. Terus apalagi yang akan kita apa ini, Pertahankan kalau kemudian hanya memberikan yang kecil-kecil seperti itu. Maka sesuatu seperti itu bagus sekali untuk mengorong yeah. sang suami. Adapun untuk masalah pembantu ini tidak bisa main potong di tengah jalan seperti itu. Tetapi mm. harus dibuat kesepakatan dari awal. Ketika yeah. pembantu itu bekerja di rumah. Kamu akan bekerja di tempat kami selama 3 bulan. Selama 3 bulan kamu tidak boleh pulang. Mm. Kalau kamu pulang selama 3 bulan berarti... Dan itu tanpa apa ni suatu alasan yang dibenarkan berarti kamu akan uh, dipotong gajemu sekian karena hmm. kamu akan uh, mangkir dari kerja kamu itu kesepakatan boleh boleh saja yeah. alim muslimun Allah suruti orang Al muslim itu tergantung dengan syaratnya yeah. tapi kamu sudah langsung mengpotong itu tidak betul juga hmm. karenanya uh, perlu ada kesepakatan dari awal dan jangan kemudian kita mendalimi orang yang kemudian berangkali dia lebih membutuhkan daripada kita baik ya rekan kita masih banyak E, pertanyaan saya yakin dan SMS juga Sudah penuh ya Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini Ya baik Stad, Kita akan menjawab beberapa SMS yang sudah bergabung malam ini ya. Dan Ini sangat cepat ya Karena begitu banyaknya yang masuk Yang pertama Sebentar Ustaz e, Maaf menyimpang dari materi Ya hmm. Jadi sesungguhnya bagaimana kita menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah. Ya War Kafik. Yang pertama seperti bagaimana Allah katakan dalam surat, uh, uh, maaf, surat Al Imran Allah tersebutkan, Kalau kalian mencintai Allah maka ikutilah Rasulullah. Jadi rasa cinta kita kepada Rasulullah. Dengan mengikuti Rasulullah SAW dalam semua aspek ajaran yang beliau ajarkan kepada kita. Hmm. Kemudian kedua, wah kita harus menghormati Rasulullah, menghargai Rasulullah sebagai panutan buat kita. Sebagaimana Allah katakan, kata-kata yang konfir Rasulullah asy'atun Pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan buat kita yang kemudian harus kita ikuti beliau di dalam. Perlaku, aktivitas, kegiatan dan seluruh cebak tentang kita merujuk kepada Rasulullah Sallam. Kemudian ketiga, kita harus mengagungkan Rasulullah Sallam dalam arti yang proporsional, hmm. tidak sampai menuhankan Rasulullah. Allah katakan: Inna ma ana basho metakum yuha ilayya, inna wa ilaha hum Katakan oleh Muhammad, aku adalah manusia seperti kalian. Artinya kita harus dudukkan Rasulullah sebagai manusia jangan kita dudukkan dia sebagai Tuhan hmm. ya, sebagaimana sebagian orang mengatakan bahwa e, sungguh seluruh musibah ini tidak akan pernah terselesaikan kecuali denganmu wahai Muhammad, hmm. denganmu, Muhammad. itu adalah suatu ungkapan yang jelas syirik dan tidak dibenarkan jadi kalaupun kita e, apa ini, e, menghormati Rasulullah dalam posisi dia sebagai utusan Allah bukan sebagai Tuhan makanya ketika orang mengatakan kepada Rasulullah, Masya Allah wasyikta ya Rasulullah Semua ini adalah terjadi Karena kehendak Allah Dan kehendakmu wahai Rasul. Hmm. Maka Rasulullah SAW marah kepada dia Saya mengatakan niddah, Apakah engkau telah menjadikan aku tandingan bagi Allah Pol Masya Allah Katakan seluruh ini tergantung Daripada kehendak Allah Nah kerana kalaupun kita ingin Menyertakan Rasulullah di dalam Uh, upaya kita mendapatkan petunjuk yang itu semua kita peroleh dari Allah melalui ajaran Rasulullah maka kita katakan semua ini kita peroleh hidayah dari Allah kemudian berdasarkan ajaran yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW dengan cara itu maka kita tidak lagi akan mengkultuskan Rasulullah dan apa yang terjadi dengan masyarakat yang seringkali mengagung-agungkan Rasulullah dan itu mereka telah sampai pada batas melebihi porsinya bahkan menuhankan Nabi Muhammad SAW dan itu adalah sesuatu yang keliru dan karenanya harus mengatakan apa ini eh, halakalmutanatyaon sungguh orang yang melebih-lebihkan itu adalah orang yang musnah ya Makluk Fikar baik ya rekan tak berikutnya dari 0813 080 sekian ini dari Bapak titik-titik ya di Tambun Apakah dosa ibu kita dan adik perempuan tanggung jawab kita Sementara bapak kita sudah meninggal dunia Ya, eh, Apa hubungan dosa ibu dan adik perempuan dengan dia hmm. eh, Dosa masing-masing orang ditanggung sendiri-sendiri hmm. Walil -sendiri. ya. insani ilah masalah Masing-masing orang akan menanggung Apa yang menjadi tanggung jawabnya hmm. Nah kalau kemudian ibu kita itu Uh, tentunya sudah sampai pada masa tua. Hmm. Jadi ketika orang itu sudah akan balik sampai dia masa tua sebelum dia pikun. Itu dia akan menanggung jawab seluruhnya. Begitu pula adik kita. Selama dia sudah balik. Maka dia akan menanggung jawab seluruh perbuatannya. Kecuali kalau gila. Dia termaafkan. Atau tidur dia termaafkan. Atau lupa dia termaafkan. Nah. Nah. Karena itu dosa ibu, dosa saudara Akan ditanggungjawab sendiri-sendiri Hanya kemudian Kita berkewajiban untuk mengingatkan mereka Menyadarkan mereka Mendakwahi mereka Ketika kita melihat sesuatu penimpangan dilakukan oleh mereka Kewajiban kita untuk mengingatkan, menyadarkan Dan kalau kemudian kita masih kecil Kita araskan Supaya dia berjalan di atas garis yang benar kita berkenaan. Ya, baik Kemudian kembali tentang khianat ini Tad. Bagaimana cara mengatasi segala bentuk Pengkhianatan yang datang dari Dalam diri kita sendiri Terhadap ya. Allah Subhanahu SWT Ya uh, menarik sekali pertanyaan ini Bagaimana kita bisa uh, Meeliminasi ya? hmm. Kemudian menyingkirkan bentuk uh, Khianat yang ada pada diri kita kepada Allah itu Sebenarnya uh, Di dalam banyak kesempatan pengajian hmm. Selalu saya Tumbuhkan pertanyaan Terutama pengajian yang baru hmm. Itu pertanyaan saya sederhana saja ya, Saudara, ibu, ibu Atau saudara semuanya sudah belajar Tauhid sekian lama Kemudian Sudahkah kalian kenal tentang Allah Kemudian siapa Allah itu nah, Bagaimana kita bisa mengenal Allah itu Kemudian bagaimana Cara kita untuk mendekati Allah itu Dan apa yang dimaukan oleh Allah Kepada kita itu Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijawab, maka itu indikasi orang tersebut tidak mengenal Allah. So, kalau dia mengenal Allah, dia akan tahu tentang Allah. Dan tahu apa yang dimaukan oleh Allah. Nah, kalau kita tahu atau kenal Allah dan tahu apa yang dimaukan oleh Allah, otomatis kita akan selalu mendekat kepada Allah. Bedanya, kalau kita itu takut sama macam, Takut sama sesuatu yang menakutkan begitu kita menghindari. Hmm. Tapi kita takut sama Allah justru sebaliknya malah mendekat begitu. Nah kemudian kalau uh, kita itu tahu apa yang dimaukan oleh Allah, sementara kita kenal sama Allah, maka tuk -tuk otomatis kita akan berjalan ke arah apa yang diridhai oleh Allah, dimaukan oleh Allah itu. Kananya dia dalam Al-Quran itu ungkapan-ungkapan Inna Allah yaheebul taubbiin yaheebul muttaqin Allah, Allah itu suka kepada orang yang bertaubat Allah itu suka begini Allah suka begitu. Karena itu adalah yang disukai oleh Allah swt. Kita laksanakan. Ya, kalau kita itu uh, beribadat dengan tauhid yang benar Allah suka kepada kita. Kalau kita berbakti sama Allah Allah suka kepada kita dan seterusnya itu semua adalah merupakan ketentuan syariat yang Allah perintahkan kepada kita jika kita fahami itu secara benar dan itu dengan ilmu. Kemudian kita amalkan secara konsekuen. Maka insya Allah. Ide itu taufik. Yang Allah akan berikan kepada kita itu. Akan kita peroleh. Ya. Baik. Kemudian. Uh, Ustaz. Kita berusaha. Ya, kalau kita berusaha untuk tetap istiqomah Dengan ilmu yang telah kita ketahui. Sementara suami belum. Ya. Bagaimana ini sebaiknya. Apakah ketaatan istri di sini sebagai jihad? Ya. Ya tentunya. Ketika kemudian seorang istri itu Mendapatkan porsi ilmu Tentang din ini, tentang agama ini Melebihi porsi suaminya hendaknya kita mencontohkan yang baik hmm. Kita Tengah. ajarkan dia dengan cara yang bijaksana Tanpa menyinggung Karena itu akan bisa menimbulkan suatu masalah Ketika kemudian caranya salah Ya, karanya e, Pertama contohkanlah Di hadapan dia Bahawa apa yang kita ketahui itu Mengandung makna dan kemudian dibenarkan menurut agama umpamanya kita apa ini, eh, puasa senyak gemis puasa ayam ulbif atau kita tahajud waktu malam, kita baca Quran, kita bersedekah kita berkata-kata yang baik di hadapan dia, sementara dia orangnya kasar, umpamanya orang yang kemudian suka molor malam tidak pernah bangun, umpamanya dan sebagainya itu bisa kita uh, sadarkan dia dengan perbuatan kita tanpa kita harus banyak berbicara, sebab Sekali berbuat, itu lebih baik Pada sesibu kali berbicara Karena itu, percontohan itu adalah paling dahsyat Dalam proses pendidikan hmm. Nah, begitulah Ibu, kalau memang sudah memperoleh ilmu itu Tunjukkan kepada suami kita Sebagai satu bentuk pengarahan Secara tidak langsung, iaitu persuasif yeah. Dengan cara itu, mudah-mudahan dia menjadi sadar Dan memperbaiki dirinya, Insyaallah. Baik, ya ini, saya bagaimana Bila ada seorang akhwat yang mau meninggalkan Semua kemaksiatannya Karena dia mencintai seorang ikhwan Gimana tu? Nah, yeah, ini tergantung niatnya. Niatnya harus karena Allah dulu. Yeah. Ya, niatnya harus karena Allah dulu, bukan karena si ehwan itu. Mm -hmm. Jadi dia harus perbaiki dirinya, bertakwa kepada Allah, mm -hmm. kembali kepada Allah dengan kemudian apa ni? Mentahtkan Allah secara benar, menjalankan ibadah secara benar, menumbuhkan kesadaran di dalam menegakkan syariat Islam secara benar. Mm -hmm. Baru kemudian dia berusaha bagaimana untuk memperoleh calon yang saleh. Yang sesuai dengan ketentuan syariat Dan itu ukurannya dari agama mm -hmm. Bukan pada hal-hal lain Ketika dia sudah sama sejalan dan kemudian menikah Mudah-mudahan itu akan menjadi titik awal dari satu perubahan bersama Dalam satu rumah tangga yang berdasarkan syariat Islam Insyaallah Ya Baik kemudian Ustaz ini ada pertanyaan tentang Sebetulnya nanti di akhir akan dijawab ya Ada yang bertanya tentang alamat yayasan al-Islam itu di mana Ya. boleh sekarang dijawab sih? Ya, insya Insyaallah. CSN Al-Islam ini berada di kampung sawah hmm. posisinya persis sebelum Puri Gading. dan di wilayah itu memang eh, cukup eh, marak sekali, gerakan kristianisasi ya. dan cukup banyak Orang-orang Islam yang menjadi Kristen di wilayah itu, terutama kalangan Betawi. Yeah. <laughs> Dan uh, saya mendapat informasi dari ketua RW setempat itu, mm. ada sekitar 20% orang Islam yang masuk Kristen. Mm. Oh. Dan satu RW, penelitian daripada anak-anak kita di sana itu, ada sekitar 14 gereja. Yeah, yeah. Jadi cukup Satu RW. Satu RW. Cukup apa ini, mengejutkan memang. Mm. Dan mereka Rupanya memang gerakannya dari semua sisi, Baik itu pendidikan, kemudian hmm. apa ni rumah sakit, kemudian kebaktian-kebaktian yeah. sosial dan sebagainya itu. Makanya uh, posisi al Islam itu bagaimana untuk menyelamatkan umat hmm. Islam di wilayah itu dan di yeah. wilayah lain yang kemudian uh, membutuhkan untuk penyadaran Islam. Ya, yeah, baik. Okay. Mudah-mudahan keberadaan Islam di sana bisa mengcounter yeah. gerakan-gerakan kristenasi yang begitu marah. Baik, Zed, apakah ketaatan terhadap ketentuan Allah juga termasuk dalam hukum dan pemerintahan? Bagaimana status negeri kita yang tidak berhukum dengan hukum Allah? Mohon penjelasan. Ya, Barakulah Fikun, ketaatan kepada Allah mutlak. Hmm. Ketaatan kepada Rasulullah mutlak. tapi ketaatan kepada pemimpin terikat. Hmm. Bergantung. Makanya yeah. dia katakan, Ya, ya lagi Allah wa ati al Rasulullah wa ulil amri minkum. Ya, yeah. Wa haram berimam, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan kepada ulil amri, pemimpin-pemimpin Uli kalian. Hmm. Di dalam uh, penjelasan ahli tafsir, itu ada dua. Ulil amri itu bisa mereka itu penguasa yang menjalankan kekuasaan pemerintahannya saat itu. Atau mereka itu adalah ulama' yang mengarahkan masyarakat ke arah yang hmm. benar. Nah apabila kemudian taat kepada Allah dalam ayat itu mutlak. Tidak ada tawar-menawar. Semua yang ditetapkan oleh Allah kita taati. Semua yang diterapkan oleh Rasulullah kita taati itu mutlak. Tetapi berkaitan dengan pemimpin tadi itu. Adalah bersyarat. Jika pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasulnya kita taati. Tetapi jika kemudian pemimpin itu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kewajiban kita untuk taat. Karena Rasul mengatakan, La taat adi makhluk kan firman Tidak ada ketaatan kepada apa makhluk di dalam bermaksud kepada Allah swt. Semoga Allah swt memberikan kekuatan kepada kita dan diberikan kepada kita pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma aleykum. Kemudian lewat ini pertanyaan tentang satu kitab yang sering dijadikan rujukan oleh para apa namanya masyarakat juga terutama dalam tanda kutip orang-orang sufi ini ya hmm. tentang kitab al-hikam. Apakah kitab al-hikam itu sesat atau tidak? Soalnya kitab tersebut yang dijadikan sebagai bahasan dalam acara kongko bareng gusdur di radio Je. <laughs> ya, e, Memang kitab Al-Hikam itu Karangan apa Al-Tailah Skandari hmm. Itu mengandung berbagai hal Yang ke arah uh, sufi Yang hmm. sebenarnya mengandung uh, Sejumlah penyimpangan di dalam masalah akidah hmm. Karenanya para ulama mengingatkan Untuk tidak uh, mengakses buku itu Kecuali orang yang faham Tentang akidah yang benar untuk meluruskan Nah, demikian pula sejumlah kitab-kitab lain yang kemudian kita kenal dengan Mujahubat dan sebagainya yeah. <laughs> Itu adalah merupakan satu bentuk pegangan di masyarakat yang mengarah ke arah yang salah mm -hmm. Karena itu uh, jangan lagi bergantung dengan hal seperti itu, bergantung kepada Al-Quran yeah. Yang sudah jelas dan sampai kepada kita Dan itu adalah kepastian kebenarannya enggak diragukan lagi 100% mm. Begitu pula kembali kepada Sunnah Rasulullah Yang semuanya juga sampai kepada kita Dengan kumpulan Al-Jahim Al-Sahir, Imam Bukhari mm. Kemudian uh, Sahih Muslim Kemudian uh, Sunan Tirmidhi, Sunan Nasai, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibn Majah, Sunan Imam Ahmad, Mus Sunan al Kubra, Al hmm. Lilbayhaqi. Dan sekian banyak daripada kumpulan kita berhadith yang kemudian oleh para ulama' sudah dilakukan suatu upaya penyeleksian mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Dengan cara itu kita akan mendapatkan secara langsung sumber yang akurat, yaitu berasal dari Rasulullah SAW, dan itu sudah sampai semuanya kepada kita tinggal kita bagaimana, merujuk ke tempat itu sehingga kita tidak lagi terbawa kepada karangan karangan yang seringkali tidak jelas, bahkan mengarah kepada satu bentuk penyimpangan, Allah wa'ala baik Ustaz, bagaimana hukumnya hormat, ya, bendera dalam rangka lomba? biasanya ini ada anak-anak, ya <guluh> kalau dulu kita waktu sekolah SD, itu kan sebelum kita masuk atau SMA sebelum kita masuk kelas itu kan ada penghormatan terhadap bendera merah putih. Jadi hmm. nah, pertanyaan seperti itu, bagaimana hukumnya? Ya war kafikum sebenarnya sesuatu yang dihormati itu pasti berharga. Berharga sekali. Dan eh, dalam kehidupan Rasulullah SAW itu setiap kali ada pasukan yang dikirim oleh Rasulullah, mereka membawa bendera. Hmm. Termasuk pada saat Rasulullah SAW akan menyerahkan bendera, orang berebut. Iya. Yeah. Untuk dapat Memperoleh bendera itu Sehingga kemudian mengatakan Saya akan menyerahkan bendera ini Kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya Dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya Maka kata Umar Saya tidak berharap Kecuali pada hari itu untuk bisa memperoleh bendera itu Artinya Rasulullah pun menggunakan bendera itu Untuk menjadi suatu pertanda bahwa umat Islam adalah satu bagian Yang kemudian ditandai dengan bendera yang dibawa oleh salah seorang yang mendapat amanat tugas mendapatkan memegang bendera itu. Tetapi kemudian bendera itu dianggap keramat. Bendera itu mempunyai suatu kesaktian. Bendera itu kemudian mempunyai suatu kelebihan-kelebihan. Jelas itu melebihi daripada porsinya. Karenanya tidak layak kemudian kita justru menghormat kepada bendera. Karena bendera itu adalah bagian daripada alat untuk fasilitas menentukan oh Indonesia itu berdagangnya merah putih oh Jepang itu berdagangnya begini Belanda itu berdagangnya begitu sama halnya ketika orang main bola Siapa boleh itu juga pada punya bendera-benderanya juga Iya. Yeah. Tapi ketika bendera itu Kemudian dibawa kesak membawa kesaktian Bahwa bendera ini akan dapat Untuk menyelamatkan bangsa Bahwa bendera ini akan menyelamatkan sek Sekian banyak masyarakat dari bencana sebagainya yeah. Itu berarti sudah melebihi porsi yang seharusnya Dan itu tidak dibenarkan Karena itu bisa menjadi syarik Baik Ya, saya terkadang eh, suka membicarakan hal-hal pribadi pada tetangga saya. Apakah hukumnya dan bagaimana cara mengatasinya? Karena saya belum tahu. Ya, warahmatullahi kum. Ketika seseorang itu punya masalah, mm. masalah itu harus diklasifikasi. Ada masalah yeah. yang pantasnya disampaikan kepada Allah. Mm. Hal seperti itu tidak boleh disampaikan kepada yang lainnya. Seperti minta rezeki, minta jodoh ah, iya, ha? iya. Itu harus dikeluhkan kepada Allah Minta kesembuhan, itu hmm. sama Allah hmm. Tetapi ketika yang kedua Bagian daripada halal yang berkaitan dengan kapasitas manusia hmm. Kita badan kita sakit, kita meluh ke dokter Saya panas dokter, hmm. saya pusing dokter Saya ini, tolong dikasih obat untuk yang cocok dengan porsi saya sehingga bisa sembuh hmm. Meskipun kita yakin yang menyembuhkan hanya apa Tapi manusia penyebabnya untuk, sebagai sebab untuk bisa mendapat kesenangan itu. Nah, begitu pula ketika Anda berbicara dengan tetangga Anda, apakah yang Anda bicarakan itu porsi Allah hmm. ataukah porsi manusia? Kalau dalam porsi manusia kita diskusi dalam satu bisnis, kita berbicara dalam satu apa ini rencana bersama ya untuk buat satu program tertentu, itu ada masalah. Tapi kalau sudah menyangkut tentang masalah hak Allah Tentang menyangkut masalah apa ini prerogatif Allah Jangan disampaikan kepada manusia Sebab kata Ali bin Abi Talib Siapa yang mengeluhkan sesuatu kepada manusia Padahal itu adalah merupakan hak Allah Maka dia telah melecehkan Allah Sampai seperti itu Iya. Yeah. Makanya para Nabi kita temukan Mereka dalam keadaan lapar pun laparnya sama Allah, Allah Rabbi Allah. Ini lima anjala takilah yamin fakir ketika dia musalah perit itu dia kata ya Allah sungguh yang aku peroleh adalah kebaikan yang sedikit berdasar itu ditangkap oleh nabi yang lain wujud dalam lapar itu ketika nabi ayub sahaja kata rabi apa ini masanya dulu antar hamrah ya Allah aku sedang menderita ya Allah Engkau maha pengasih jadi sesuatu yang menjadi Allah sampai dengan kemas mm -hmm. Untuk porsi manusia, anda berbicara, anda bermusyawarah, anda berdiskusi, anda kemudian konsultasi. Dalam kapasitas manusia tidak ada masalah. Dan itu akan mengurangi beban. Memang menurut ilmu psikologi, orang menyampaikan bebannya kepada orang lain yang dipercaya itu bisa mengurangi sampai 50%. Baik. Ya. Dan ini ada satu pertanyaan yang rasanya memang harus di... Diskusikan antar manusia ini, yeah. Walaupun pada hakikatnya Dia harus minta kepada Allah Ustaz saya nikah sudah 10 tahun Istri saya selingkuh dengan bapak dirinya Dengan mertua, dengan mertuanya Dan dengan banyak orang Saya sudah tidak la, tahan lagi Apa yang harus saya lakukan Ya, Kalau memang apa yang disampaikan itu benar mm. Dan itu harus dibuktikan ya, Jangan cuma tuduhan Betul. Sebab kalau tuduhan Itu akan dapat menyebabkan satu bentuk Masalah baru lagi yeah. Kalau sudah terbukti Itu bisa dengan Pertama pengakuan dia mm. Yang kedua adanya saksi yeah. Yang ketiga adanya bukti-bukti Memangnya mm. telurnya dalam dia dibawa sama orang <laughs> Adanya bukti-bukti seperti itu okay. Maka itu menjadi satu Kekuatan buat anda Bahawa anda, istri anda telah selingkuh mm. Dan kalau itu terbukti Berarti dia telah melakukan satu pelanggaran dalam syariat Allah. Dan istri seperti itu tidak pantas jadi istri. Yeah. Maka dilepaskan saja lebih bagus. Hmm. Dan carilah istri lain yang salih. InsyaAllah Allah akan memberikan gantian lebih baik. Baik. Dan suruh dia itu bertobat. Ya, kalau dia bertobat, boleh kembali. Kalau enggak bertobat, jangan. Baik. Baru-baru-baru. Ya, Rakan Daktah. Masih banyak SMS yang bergabung malam ini. Tapi tidak kita bacakan tuntas. Mohon maaf juga rekan yang ingin bergabung lewat 8816363. Juga mohon maaf karena keterbatasan waktu dan kita sudah di akhir penghujung acara nestar. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup acara ini. Silakan. Iya, bapak wafikum sebagaimana tadi kita telah membicarakan bagaimana tugas hidup kita ini adalah mengemban amanat Allah Di dalam menjalankan syariat Allah Sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita Sambil kita minta kepada Allah Bila kita kekuatan Allah untuk menjalankan Tugas hidup yang sekali ini yang penuh dengan tantangan ini sesuai dengan apa yang koridoi dan kemudian berikan kepada kami Hossan Khodimah dan kalau itu bisa kita peroleh maka sungguhnya kita telah menjalankan hidup ini secara benar dan inilah sesuatu yang diinginkan oleh setiap Muslim di dalam menjalankan tugasnya sehingga dia memperoleh kebahagiaan dunia kebahagiaan akhirat yang kesemuanya adalah Memperoleh riza Allah subhanahu wa ta'ala Semoga apa yang dibankan kepada kita Berupa amanat itu Amanat istri, amanat harta Amanat kekuasaan Amanat seluruh anggota tubuh kita Bila kita sadari itu sebagai satu amanat Kita menjalankannya secara benar Sesuai dengan syarat Allah Mudah-mudahan itu akan menyadarkan kita Untuk selalu ke arah kebenaran dan kebenaran Sampai kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu Wallahu'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Muhammad. Baik Rekan Daktah, tidak terasa waktu terus bergulir dan kita sudah di penghujung acara malam ini Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan yang benar hanya datang dari Allah Yang salah dari kami yang tentu saja tidak memiliki kesempurnaan untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan anda Saya Anwar Ansari Mahdum untuk diri dari ruangan anda Juga rekan firman hakim yang terus menemani anda dari pagi hingga larut malam ini Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Dan kita tutup dengan kalimat subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.